Аудіокниги українською від студії Калідор Курт Вонне Молодший Анонімні залицяльники Герб Вайт веде рахунки безлічі фірм по всьому місту і заповнює податкові декларації мало не всім його мешканцям. Місто та зветься Північним Кроуфордом і розташоване у Нью-Гемпширі. До речі, Герб Вайт не навчався у коледжі, хоча здібностями Господь його не образив. Бухгалтерію та податкове законодавство Герб вивчив на заочних курсах. Він воював у Кореї і повернувся на батьківщину героєм. Одружився із Шейлою Хінклі. Симпатичною і розумною дівчиною Усі мої однолітки чоловічої статі Теж були б не проти опинитися на його місці Зараз моїм одноліткам Кому 33, а кому і 34, а декому навіть 35 У той день, коли Шейла вийшла заміж Нам усім було по 21, 22, 23 роки Увечері того пам'ятного дня ми вирушили до місцевої пивної, аби напитися згоря. Один бідолаха підвівся зі свого місця і сказав, "Джентльмени, друзі, браття, упевнений, усі ми бажаємо молодятам міцного сімейного щастя, але водночас у моєму серці віднині зяє рана, яка не заживе ніколи. Мені боляче і гірко». І я пропоную заснувати братство вічних страждальців. Ми будемо триматися одне одного і будемо допомагати одне одному, чим зможемо, бо один бог знає, до чого нас може довести такий біль. Присутнім ця ідея припала до смаку. Наступним слово взяв Хей Бойден, який згодом почав займатися знесенням будинків. Він заявив, що наше товариство треба назвати братством недоумків, які не доперли, що Шейла Гінклі може стати дружиною і домогосподаркою. Гей був п'яний і доволі невиразний, втім його слова не були позбавлені логіки. Шейла була найрозумнішою з усіх старшокласниць, вона щосили рвалася вступити до Вермонтського університету. І ми всі були впевнені, що поки вона не закінчить коледж, про серйозні залицяння не може бути й мови. А потім, середині навчального року, вона раптом кинула школу і вийшла заміж за герба. «Брате Бойдене!» – відгукнувся один розумник із нашої неабияк підпитої компанії. «Я гадаю, це непогана пропозиція. Мало того». Блискуча пропозиція, але за усієї поваги я пропоную дещо іншу назву для нашого братства. Назву, яка поступається твоїй у всьому, окрім легкості вимови. Джентльмени, друзі та брати, я пропоную назвати наше братство анонімними залицяльниками». Цю пропозицію ухвалили одноголосно. Тим розумником, що запропонував цю назву, був ваш покірний слуга. Як і багато інших дивних звичаїв, яких завжди вистачає у маленьких старомодних містечках, наші анонімні залицяльники коренилися та прижилися. Коли декілька людей із нашого братства – Опинялися в одному місці, хтось із них неодмінно промовляв. «Анонімні залицяльники, а кворум є?» Тим, кому у коханні не щастить, в нашому місці і досі жартома радять вступити до нашого братства. «Шановні слухачі, ви тільки зрозумійте мене правильно. Ніхто у анонімних залицяльниках уже не тужить за Шейлою». Ми вже всі члени братства давно уже мають власних, Шейл. Мені здається, ми думаємо про неї дещо більше, ніж про інших колишніх подружок, тільки через те наше божевільне братство. Просто, як влучно сказав Віл Батола, сантехнік, Шейла Гінклі стала цукровою вишенькою на торті моєї мрії. Десь місяць тому... «Моя дружинонька принесла на хвості порцію міських пліток і згодувала їх мені разом із кавою та мигдальним печивом». Герб і Шейла, за її словами, припинили розмовляти одне із одним. «Щого це ти вирішила почати поширювати якісь безглузді чутки?» – запитав я дружину. «Ну, я вирішила, що кому-кому, а тобі треба знати», – відповіла дружина. Ти ж ніби як генеральний закоханий у цьому вашому братстві. Та годі, я просто був присутній під час заснування братства. І було це, до речі, багато років тому, ти чудово знаєш про це. Тоді, можливо, час його розпустити, сказала дружина. Слухай на мене, у цьому світі не так багато гарантованих вірних прикмет, але ось тобі одна із них. Люди, які задумали розлучення, ніколи, повторюю, ніколи не замовляють алюмінієвих храм і вікон для віконниць у будинку на 15 кімнат. Це мій бізнес. Я продаю алюмінієві рами і віконниці, ну а інколи й душові кабінки. І я дійсно не збрехав. Герб якраз придбав для свого 15-кімнатного ковчега, який він називав домом. 37 віконних комплектів «Флітвуд», а це, до речі, люксова модель, найкраща із тих, які ми продаємо Якщо чоловік і дружина їдять окремо, то це теж вірна ознака, вірна прикмета, що сім'я розпадається, не здавалася моя дружина З якого це часу ти стала експертом їх гастрономічних звичок, здивувався я а, ну, це вийшло випадково. Учора я збирала гроші на благодійність. Учора була неділя. Я зайшла до них, а Шила з дівчатками якраз обідали. Без герба, уявляєш? Ну, може, його просто вдома не було. Може, у людини справи. Я теж так подумала. Ну, але потім, дорогою до наступного будинку, я проходила повз їх старий сарай. Ну, знаєш, той, де вони зберігають дрова і садовий ремонт. Ну, і там сидів герб. На якомусь ящику, навіть не на стільці. А на більшій коробці стояла його тарілка. Він там обідав, розумієш? Обідав один, сам у тому хліві. Я в житті не бачила більш нещасної людини. Наступного дня... Кеннард Пелк, заслужений діяч анонімних залицяльників і за сумісництвом шеф нашої поліції, завітав до мене, аби поскаржитися на дешеві зимові рами, які він купив у іншій компанії. До речі, компанія ця уже давно припинила своє існування. «Стулки геть заклинило. Віконниці зовсім проіржавіли, жалівся він. Алюміній у них вкрився якоюсь синією гидотою на кшталт сиропу. Так, приємного мало, поспівчував я. Ну ось я до тебе й прийшов. Більше начебто нікуди. Ой-ой, з твоїми зв'язками. Та ти міг запросто з'ясувати, у якій в'язниці сидять шахраї, які продали тобі ці рами, а далі? Ну що ж. Я погодився зайти до нього і подивитися, що можна зробити. Але тільки після того, як ми з ним домовимося. Моя фірма не відповідає за всю віконну індустрію. Я відповідаю тільки за ті вікна, котрі продаю сам. Він на це погодився, а потім розповів мені про дивний випадок, який стався минулої ночі. Була друга година. Кеннард уже їхав додому на своїй поліцейській автівці, і тут він раптом помітив, що у сараї герба Вайта щось світиться. «Ну, ти ж розумієш, у них будинок на п'ятнадцять кімнат, не рахуючи сараю», – розповідав Кеннард. «П'ятнадцять кімнат? А живуть вони там четверо, ну, п'ятеро, якщо рахувати ще й пса». Скажи, яка нормальна людина буде стерчати у тому хліві у такий час. Ну, я й вирішив, можливо, це злодії. Та там же нічого красти, окрім хіба флітвудських вікон, кинув я. Як об? різко промовив Кеннард. Я маю стежити за порядком. Це мій обов'язок, аби ти знав. Загалом, підкрався я до вікна, зазираю всередину. І бачу там таку картину. Герб лежить на підлозі на матраці. Поруч пляшка лікеру, склянка і свічечка у порожній бляшанці. А герб читає журнал при світлі тієї свічі. Ого, Відразу видно, ти супердетектив. Зачекай, він мене помітив і тому я підійшов ближче, аби він мене впізнав. Вікно було прочинене. Я сказав йому, що хотів з'ясувати, хто у сараї. Він відповів мені, знаєш що? Що? Робінзон Крузо. Робінзон Крузо? Не зрозумів я. Так, це сарказм, пояснив Кеннард. Він взагалі-то не дуже був радий мене бачити. Ще запитав, чи усіх анонімних залицяльників я привів із собою. Я відповів йому, що не всіх. А потім він запитав, чи правда, що дім людини – це її фортеця, чи, на думку поліції, це уже застаріла інформація. А? І що ти відповів йому, Кеннарде? А що я міг сказати? Дійсно, його дім, його власність і його правила. Тож я застебнув кобуру і вирушив додому. Відразу після того, як Кеннард пішов, до мого офісу з'явився власною персоною Герб Вайт. У нього був квітучий і щасливий вигляд, який іноді буває у людей з двосторонньою пневмонією. «Я хочу купити іще три флітвудські вікна», – сказав він. «О, розумію. Флітвудські вікна подобаються всім», – відповів я. «Але, по-моєму, ти переходиш межі розумного». «Ти і так по в ухо у цих вікнах. Вони мені потрібні для... для хліва», – відповів він. «Гербе, з тобою усе гаразд?» – запитав я. «У тебе ж у половині кімнат навіть меблів ще немає. Ти добре почуваєшся? Можливо, ти хворий?» «Ні, я просто чесно і пильно подивився на своє життя», – відповів він. «Отож, ти...» Продасиш вікна чи ні? Продаж склопакетів – це бізнес, заснований на здоровому глузді. Я планую продовжувати так і надалі. Знаєш, Жербе, твій сарай? До нього вже років 50 ніхто не підходив. У стінах щілини, у даху дірки, фундамент. Фундамент попросідав. І з цим самим успіхом ти можеш встановити вікна на велику купу хмизу. Я його якраз ремонтую. Кого? Купохмезу? Ні, Міхлєв. Слухай, Герба, що, шейла вагітна? Він раптом спохмурнішав. І до сієї душі сподіваюся, що ні. Не треба цього їй. Ні їй, ні мені, ані самій дитині. Того такі дні я обідав у кафе в аптеці. У робочі дні там обідає половина наших анонімних залицяльників. Щойно я сів за столик, як Сельма Діл, касирка, запитала. «Ну що, великий залицяльнику, кворум у наявності. Який буде ваш сьогодній порядок денний?» «Хей, Бойден, перевізник, ну, той, котрий руйнував будинки, звернувся до мене». «Які новини, містере президента?» «Слухайте, припиніть називати мене президентом цього клубу», – огризнувся я. «Моє сімейне життя і так ніколи не було ідеальним. Я не здивуюся, якщо виявиться, що це безглузде звання і було тією самою горизвісною ложкою дьогтю. До речі, щодо ідеальних сімей, вклинився Віл Батола, сантехнік. «А скажи-на, будь ласка». Герб Вайт у тебе не робив замовлень на вікна останнім часом. А ти звідки знаєш? – здивувався я. А от здогадався, – хитро відповів він. Ми тут якраз обмінялися інформацією, і як з'ясувалося, Герб зробив по невеличкому замовленню у всіх членів анонімних залицяльників. Можливо, збіг? – сказав я. Я б теж так подумав продовжив Вілл, якби була хоч одна людина, яка не є членом нашого братства і при цьому теж отримала від нього замовлення. Ми звірили інформацію і підрахували. Вийшло, що герб збирається вбухати у свій хлів близько шести тисяч баксів. Чи маленькі гроші у його ситуації? Ремонт вийшов би вдвічі дешевшим, якби герб «Не мав наміру влаштувати у тому хлівіще і кухню, і туалетом», – сказав Віл. «Я не розумію. У будинку ж є і вбиральня, і кухня, і там всього декілька кроків». Згідно із кресленнями, які герб дав мені сьогодні вранці, між сараєм і будинком взагалі не буде жодного проходу. Там буде суцільна стіна із півдюймовим шаром штукатурки – та ізоляцію з мінеральної вати, вліз до нашої розмови етедлар Тесля. Як це суцільна стіна, здивувався я. Ну, герб просто хоче гарну звукоізоляцію. Так, і як же його тлінне тіло збирається переміщатися із будинку до того сараю? Ну, його тіло доведеться виходити на подвір'я. І футів десь шістдесят гуляти травичкою, обходячи сарай і заходячи через інші зовнішні двері. А, не найприємніша прогулянка, наприклад, для зимової ночі, сказав я. Особливо, якщо босоніш. І цієї миті до аптеки увійшла вона, Шейла Хінклі Вайт. Ви, напевно, часто могли чути про ту чи іншу жінку, що вона добре збереглася для своїх років. Здебільшого, такі панюнки виявляються худорлявими особами, які фарбуються рожевими помадами і мають такий вигляд, ніби їх довго виварювали у ланоліні. Але Шейла, вона дійсно добре збереглася. Того дня жоден із нас не дав би їй більше 22-23. Чорт забирай, видихнув тихенько Ел Тедлер. Якби в моєму домі готувала їжу така жінка, я б нізащо не став заводити собі другу кухню. Зазвичай, коли Шейла заходила куди-небудь, де сиділи декілька членів нашого клубу, ми намагалися якось привернути її увагу. Вона ж, у відповідь, робила бровки будиночком або ж підморгувала нам в залежності від її настрою, без жодної задньої думки. Але цього разу ніхто із нас не видав ані звуку, а вона навіть не глянула на нас. Вона була сильно зайнята. У руках в Шейли була здоровенна червона книга за із шлакобетонний блок. Шейла поставила книгу на полицю у бібліотечному відділі, розрахувалася... І вийшла. «Хм, цікаво. Про що ця книга?» Оставив питання, яке мучило нас усіх, хей. «Червона?» – відгукнувся я. «Напевно, про пожежні автівки». Цьому жерту було уже багато років. Він народився із підпису, який Шейла зробила під своєю світлиною у випускному альбомі. Ми там кожен писали, чим хотіли б займатися у своєму дорослому житті. Шейла написала, що вона відкриє нову планету, або стане першою жінкою у складі Верховного суду, або ж очолить компанію, яка буде випускати пожежні автівки. Звісно ж, це був жарт, але тоді всі, включно із самою Шейлою, розуміли, для цієї дівчини немає недосяжних висот. Варто їй тільки захотіти, і вона своє отримає. Пригадую на їх із гармом весіллі, я поставив питання Шейлі. І що тепер буде із індустрією пожежних автівок? Вона ж розсміялася у відповідь. Доведеться їм якось справлятися без мене. У мене тепер є праця у тисячу разів важливіша. Піклуватися про здоров'я і щастя чоловіка – і виховувати наших дітей Чекай А як щодо посади у Верховному суді? Не здавався я Найпочесніша для мене посада Як і для будь-якої іншої жінки Це затишна кухня із діточками Які вовтузяться біля ніг Шейло І що ж ти Спокійно дозволиш, аби хтось інший Відкрив нову невідому планету? Ой, припини Планети — це тільки каміння, мертве каміння, а я хочу відкрити свого чоловіка, а через нього саму себе, а хтось інший. Ну що ж, коли хоче, нехай займається тим мертвим камінням. Коли Шейла вийшла того дня, я